Знайшов землю Масляна Буде рання весна Червоний дикий півень виходить за хату Вилазить на кінець, що над картопляною ямою І на ціле горло завзято кукурікає Це той самий грізний півень, що нападав на Володька Але тепер він уже давно занихає це Хай тільки спробує У середу несподівано прийшов дядько Єлисей Довго обшкрябував у брудні чоботи, приніс вістку, що від неї защеміло Насті під серцем. Мовляв, до села прибув з Кремянеччини Хвактор, що шукає покупців на одне дуже нібито зручне іменіє. І вже хтось йому сказав, що такими справами особливо цікавиться Матвій Довбенко. «Прийшов, знаєте, на Запорожжя», – оповідає швидко Єлисей, – «зайшов до Стратона». І так, і так, по 350 рублів десятина з Ворянським банком. А земля, каже, як сажа, чорна, розстрочка на 30 літ, 120 десятин, а в тому 25 лісу. Матвія ця справа піймала одразу. «Підем», – рішуче заявив він. Накинув на плечі куцана і пішли. Настя навіть не намагалась перечити. «Даремна річ». Скорше зупиниш буревій, ніж його. Вона лише тошніла, була неспокійна, виходила, то входила на двір, сиділа з Василинкою в пелені, і сльози текли по її запалих щоках. А Матвій з Єлисеєм, розкидаючи полами одягів, ступали твердими кроками сніговою саламахою назустріч вітру. У Стратона Булія на Запоріжжі чекає на них фактор власника маєтку села Тилявки, Кирило Деберний. Застали його за столом з дядьками, перед ними почати півока з червоною наліпкою, смажена яєчня, здоровий, міцний, борода лопатою, лисина на всю голову. Привіталися ніби старі знайомі. «О, дядько Матвію, чув-чув, сідайте ось біля нас, та, як то кажуть, покотим колодкою», – казав Деберний. Був увесь сяючий і одразу налив Матвієві чарку. Ради такого случаю Матвій не відмовився, підніс ту чарку, глянув на всіх. Ну, так, дай Бог здоров'я, проговорив і випив. Розмова велася жваво, говорив, як і слід йому, найбільший фактор. Отож, слухайте, люди добрі, вірте мені чи не вірте, а такої землі, як у нас, ви на цілій Волині не знайдете. Високе, соняшне, сухе місце – «Чорна вироблена пшенична земля, 25 десятин першорядного лісу. Пан обанкрутився, продати мусить, і були б ви останні з останніх, коли б ви оцю нагоду пропустили. Правда, мушу вам сказати, на першу пору наші люди зустрінуть вас не дуже ласково. Нічого правди таїти, прийдеться вам з ними деякий час повоювати» бо самі купити хочуть, але я, знаєте, як побачив нашу громаду, подумав, не буде з нею ладу, дай, думаю, пошукаю мудріших. Як барани, кажу вам наші люди, так дай, бо здоров'я підняв і вихили в чарку. Отже, кажу вам, не народ продовжує своє деберний. Зібрав я, чуєте, їх на сходку у цій самій справі, а вони замість рішати битись почали». Поділились, знаєте, одразу на гурти, ті за попа, а ті за попадю, і хочте їм кола на голові тиши, і завіщо. Бо одні, мовляв, що по тамтову боці долини не мають права до цього маєтку, бо у них, мовляв, свій є, ха-ха, подумайте. І така вам щинилась колотнеча, що до діла не дійшло. Подивився я на те діло, плюнув, і давай, думаю, піду у світ мудріших людей шукати». А тут мені в обичах сказали, що до них приходив один дядько з Дерманя і питав за землю. А я собі і подумав, коли люди самі йдуть і шукають, то це не те саме, що ось тут нашим самоврот лізе, а вони не хочуть. Дай, думаю, піду та поспитаю. І от я тут. І от, як кажете, давайте діло зробимо. Дядьки на цю мову лише головами покручували. Кожний пригадав собі, як то вони самі списки робили, але говорити про це при чужій людині не випадає. Один тільки Матвій по своїй упертій щирості не втримався.